а навколо самі військові, усі в респіраторах, і радіація. Є вона чи взагалі вигадана? Не пахне, не гуде, не воняє, як казав капітан суховантажника Севастополь Іван Федорович. Ми не марнуємо час, генерали? Я почув її голос, ображений, розважливий, і про себе усміхнувся. Щоб перебивати самого, треба геть не розумітися на психології. Він їй покаже, хто керує часом і маршрутами у зоні не встигне й оголтнятись. Коли ж раптом чую. Вона лагідно, як лисиця, крутнула хвостом, замила холодну інтонацію свого зухвальства, підкупаючою простодушністю. Як я зрозуміла, ваш відділ – Рим, куди ведуть усі дороги. О, чорт, я мало не підскочив, не вже читає думки. Ви берете на себе місію формування суспільної думки? Давайте й почнемо з відділу. Кілька слів про те, Чим ви займаєтесь? Який маєте штат? Які в кого функції? Взагалі про ваших людей. Я сподіваюся, матиму честь познайомитися з кожним. «Юро», – загукав шеф, без будь-якого зв'язку з її словами. «Оформляй їй проживання. Два тижні у зеленому мисі. А там далі побачимо. Буде виїздити з вастовиками щоранку і талони на харчування у комбінаті. Бери як для всіх. Згодом підключиш її до японців». Вони зніматимуть сюжет біля саркофага. Потім до німців. Прип'ять, теплиця чаєс. Ну, до болгарського телебачення можна. Всі їдуть по самоселах. Катай програму, внось в ЕВМ і мені на підпис. Я хотіла б зайти до парткому комбінату та ЧАЕС. Мені потрібні люди, які були на станції у момент аварії. І в лікарні. Будуть вам люди. Взагалі, ви не безнадійні, мадам. Починайте з відділу. Він того вартий започаткований 15 лютого 1987 року, і вже до грудня ми прийняли 200 гостей з зарубежа. З 24 капіталістичних і 7 соц країн їх супроводжували більше як півтораста представників з різних організацій. У нас були американський CBS, англійський BBC, Times, австрійська Volksstimme, японська Asahi, New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, і журнал «Вітчизна», автоматично гортаючи примірник з автографом, що лежав край столу, виклично перервала вона. Глузливо додала з притиском і здалося мені навіть з презирством. «Чи нема пророка в своєму краї?» «Знайшли чим хвалитися?» «Передовий досвід передаємо!» «Юра Алік!» «А ця лисиця з гострими зубками! Уявляю, що вона понаписує з такою нереалізованою жовчу!» «О, ні! Ви уявити собі не можете!» «Пане Месінг, принаймні псевдосенсації сенсації не пектиму, як «Нью-Йорк-Пост» 2 травня. Про братську могилу і 15 тисяч радіоактивних трупів на вулицях Києва». Я помітив, що тримаю в руках відбитки ксерокопій, а не прочитав жодного рядка. Зате з цікавістю прислухався до розмови. І наразі зауважив, що вже не хочу, щоб шеф поставив її на місце. Тим паче, що сам не відповідав їй, чомусь надто довго тримав паузу. Чим же він там заповнює її, переглядає папери, удає крайню заклопотаність, і, не схоже на нього, зовсім перестав хизуватися своєю всевладністю. У серпні ми провели міст, Київ, Чикаго, взагалі два радіотелефонних мости, прес-конференцію в Міністерстві іноземних справ. Співробітники відділу чергують на прямому проводі. Телефон повідомили в актуальній камері 52805. До речі, відомий він і західним журналістам. Юро, скільки запитань поставила НХК? Шість. І конкретних, і глобальних. Вони зверталися до нас тричі. Загалом на зв'язку були чотири години. А про що питали? Інтонація її виражала нарешті розуміння нашого значення і навіть певну повагу. Про що? Про що можна питати? Радіаційна обстановка в 30-кілометровій зоні, на ЧАЕС у Чорнобилі. Ну, ще про вміст радіонуклідів у продуктах харчування, у воді. Різне. Бізнесмени пропонують випробувати спецапаратуру, спецодяг. І що ж ви пробовуєте? Знаєте, у скількох інстанціях потрібно це узгоджувати. Не знаєте? Вона, англійська королева, подарувала протирадіаційні протипожежні костюми. То вони так і пролежали. Наче не знали, що воно за штука. А графіт хлопчики руками скидали, ясно? як у льоху під діжкою. Я знову стовбичив у дверях і побачив, як вона вже втретє нервово зняла окуляри, покрутила в тонких пальцях і знову нап'явши їх утомлено втупилася в шефа. «Ти ва, який народний вишкіл, А так глянеш, ніби панянка!» Шеф риготнув, і як отямився, нараз пішов у піке. «А щоб вам, мило, товаришко, було ясніше, я скажу». Відділ налагодив систему зворотного зв'язку. Ми контролюємо і аналізуємо роботу кореспондентів і дістаємо публікації про Чорнобиль майже всіх журналістів, що побували в зоні. Прореферовано і перекладено близько 300 газетних та журнальних статей і книжок. На сьогоднішній день у відділі до 500 публікацій тільки зарубіжних органів преси про ЧС. Схоже, що лисиця занервували. «Мене теж препарувати будете?» Це застереження? Я загублюся в цифрах. Дещо занотувала, але це не те. Мені потрібні людські долі, обличчя, ви розумієте? Типова жіноча непослідовність. Точнісінько, як у Оксани. То зверхність у голосі, то школярська непевність.